Fri hai dúas pedras asentó, é para outra para perder tempo, hai, la, la, la, la la la la la Baixamos a música. Porque temos ao outro lado do fio telefónico a María Gómez Que vai a presentarse a sola Posto que é a coordinadora dun traballo importantísimo Que se celebra a 23 festa de exaltación da... Da centola Da centola no grobe No grobe, nada máis e nada menos María, moi boa tarde Hola, boa tarde eh, Non sei, se si expliquen ben iso, verdad? Sí, a 23 edición das xornadas de saltación da Centola do Grobe que xa chamamos Festa da Centola do Grove Vale, pois uh -huh. felicitacións pola parte que che tocan moitos parabéns pero queríamos dar a coñecer tamén a tua personalidade en este aspecto porque ti me parece que representas a unha asociación, non? Sí, eu son a, a xerente da, da Asociación de Empresarios do Grobe pues... Somos unha entidade que leva, bueno, pois casi 40 anos traballando mm. un pouco a prol da, da economía local do grogue. y mm. bueno pues representamos a todo tipo de, de empresarios, ¿no? Un tanto de co de comercio De hostelería e turismo e incluso industria e entonces entón, pois, pues, nada, facemos un poquinho de, de actividade Para promocionar e dinamizar a economía do Grobo E, e neste caso, pues toca lle a noso Marisco Rey Que é a Centola sí. eh, Que agora, pois, pues, bueno, pues, está no seu sé, mellor momento E por eso lle adicamos estas xornadas de, de exaltación do no sí. Grobe mm que ademais non é un día nin dous nin tres senón que é bastante tempo. Parece ser que comezou o día 27 e finaliza no mes de decembro, non? Si, sí, estamos hasta oito facendo estas xornadas de exaltación É verdade que xa dentro o día 10 que xa vereu a verdade a centola, mm. pois podese probar e degustar nos, nos diferentes establecementos e podese mercar pois xa nos, nos plazas mm. si, na lonxa eh, Pero bueno, adicamos esta semana e pico a, a facer unhas xornadas específicas donde se pode degustar de diferentes maneiras aparte da, da exquisitez que é probar así cocida, non, no, no seu puro sabor eh, mm. en calquera dos 18 restaurantes e eh, eh, máis de 30 establecementos participantes, que bueno que están corazos abertos e eh, intentando recibir a todos os visitantes e veciños que queiran vir a degustar a mellor centollado do, do mundo. Carai, e tanto? Eh, eh, eh, que, que din que está no grove, pero quizás en todas las rías eh, aparece ese, ese manchar. La verdade é que, eh, eh, bueno, porque ademais estamos no tempo, eh, como din os grandes chefes, que eh, o mes que ten R é precisamente o mes axeitado para ela, non? Efectivamente, efectivamente, novembro Podemos dicir <risa> <risa> Moi ben, moi <muy>, es, <risa> es, Esa vocalización É <risa> mellor camiño na radio Pois eh. <risa> pues nada Está, bueno, non sei o mellor momento Xa vos digo, a partir do des abriu uh -huh. a veda E estamos eh, con, con Digamos, nun momento no Que os, eh, a pesca Está pues, dicindonos Que é excelente A calidad aquí a do grove pois pues no eso sempre teño que decir que a mellor entonces pois eh, estamos vivindo eh, eu proveina e está boísima, entonces bueno, pois co, como vamos a estar contentos, satisfeitos e esperando que que hoxe, por exemplo, chove, pero ainda así mañá xa dan sol, entonces, bueno, que, que o tempo acompaña un pouco porque, bueno, os nosos chesos, nosos restaurantes sabemos que están aí a tope preparando un puñillo de todo e sí. que e xa estamos vendo moito ambiente por Lugo este fin de semana, pois pues, hubo varios congresos, gastronomía, setas, aí un puñillo de todo, pero principal protagonista é o Centolo e e aquí estamos para a semana verá música, ambientación, animación, charangas, Bueno, pues todo que pode acompañar ao que é unha festa e a unha maravillosa degustación nos establecementos incluso con cociña en vivo en algún dos días e uh -huh. uh -huh. o programa, bueno, pois pues está nas nosas webs nas redes sociales das jornadas gastronómicas do Grobe co cal, pois pues moi fácil saber Saber todo o que podemos ofrecer aquí no Grobo estes días. Bueno, a, a hora de elixir eh, claro, non te vou dicir cale o, re, o restaurante mellor e tal de eso, pero a hora de elixir o que sei sí que podemos mm, darlle información aos nosos escoitantes eh, de que a centola, mm, parece ser que é mellor prato que o no? Eu son de macho, sempre digo Porque a min <risas> Métense moito conmigo cando digo isto Pero vale, vale, vale. pero é verdad que Acentola, a ver Con esas mirillas, cando está chea uh, es Con un sabor <risas> Bueno, con moitos sabores E un... un gusto Exquisito sí. é, Pero bueno, eu é, é verdad que sempre teño que decir Cando hai un macho bo oh. A min gustame a centola macho. Vale. Eh? Pero, bueno, sí, sí, tantea me atemais fama, tem mais fama. A eso me refería, que que parece ser que algunos chefs dicen que, que que bueno, que é preferible elegir a, a femia que a, que a macho, pero que por certo, o que importa é mm, mm, que elixas precisamente e que podes probar las dúas, porque si é o importante. Claro, un, un, un... efectivamente. A, é a maneira de saber o gusto de cada un, porque ao final é o que decimos sempre. Nos falamos de algo de, de, de un producto de, de excelente calidad e logo pues, tamén temos ese... Eh, digamos, ese es intrínguiris, vinde, ¿no? pues, uh -huh. eh, vinde, probade, y así podes decir que alcal al vos gusta máis, uh -huh. porque se te digo, ambos os dous teñen un sabor excelente, e despois depende un poquinho que lle guste máis eses corales, eh, ou que lle guste máis, aparte, sí, un pues, no macho que non ten coral, pero si sí. sí, é verdad, sí, está excelente. Ou un adubío que alguns sí, chefes tamén lle poñen acompañando eso, pero que en realidad, o, o máis natural é eh, Eh, o cocido é punto non? Efectivamente Efectivamente, eso que falamos E tamén é o que digo non Despois tamén sempre decimos A, a, a centola O centolo pues, cocido así que Para min é un manchar claro. Pero despois tamén temos a sorte que hai Taperías de diferentes mm y pues no grove que que uh -huh. preparan cousas exquisitas co centola. Tiene un tense sempre porque ser así y así tamani así que le para todos os, os bolsillos, porque bueno, que uno pode acercarse a pedir unha tapiña e probamos en diferentes sitios sí. e así probamos o centollo de diferentes maneiras. Claro, e esa unha maneira de de probar eh pois pues eso, diferentes degustacións. Sí. Y bueno, eso non oso que queremos eh Pois pues ofrecer esa posibilidad hai marisquerías excelentes que, que teñen pues, centola do, do mellor e hai pues, tamén taperías excelentes que che van a preparar a centola e eh, o centolo de diferentes maneiras para que a poidas degustar da maneira que máis che guste a ti no? uh -huh. perfecto, ademais con idea. razón ademais, <risas> ademais, María eh, o que si sí é importante é eh, degustar un perco, que chova eh, os restaurantes están pechados, é es, es es dicir exactamente. exactamente. Eso, eso que digo eu, mira, pues eh pois pues temos a sorte de de que bueno, en novembro, decembro estamos nunhas nunhas datas nas que Pois pode ser probable e moi posible que faga un día coma hoxe. Mm. Pero eh para estar pola calle pois non se pode eh, disfrutar tanto, pois, pero mm. mediodía e anoite sí que nos establecementos de nos restaurantes claro, vamos eh? a estar moi a gusto, coa, coa calefación, en algúns casos con chimenea, entonces bueno, pois vamos a estar a gusto sí ou sí, así que non hai problema que chova ou que non chova, que estamos cos brazos abertos no grove para que para que se poida aprobar a centola no seu mellor momento. Cando eu estive en eh en Baia servizo militar, uh -huh. que estive uh -huh. aprendendo a cociñar, uh -huh. Elisa ten o título de cociñeiro, pois eh viño un sargento coa nos, que era o maestro. Sí. E entón conllas centolas E dicía yo, pero isto é moi caro Dice, por unha vez non se vai enterar naide <risa> sí. E, e, sí. e cullía e, no, eh, no? e, e miraba a ver qual era de, Este é a centola Este é o centolo sí. e, e digo E sí. eu, dice allí eh, Pero no, non se lleve o aparato <risa> Pois <Pues> notase, <risa> no, a diferencia notase Sí, Efectivamente, sí. non se ve o aparato Hai uns truquiños non? Pero, ao final, sí. eh, os que saben son os que mellor non lo van a decir ah, sí. Que son os mariñeiros, os vendedores ah, Os que bombe. están os que están aí e vámonos fiar porque non nos queda outro, sobre todo se non entendemos moito máis alá de sí. que nos está boa. Sí, <risa> claro. pero si, sí, si sí, sí se sabe, sí eh, sabe. E outra cousa que mm, aí tamén aparece mm, de, na degustación o compañamento, non? Ese ah, sí. ese viño a, albariño que pero, que, que, que a, a, bueno, axuda a, a degustar a, eso, Ainda máis, axudan puxalo. No, no, no, no. Eh? O viño non se Así pode puxar. No, no, digo a Centola. Ah, vale, Efectivamente, vale. ese é un tándem perfecto. Albariño e eh. Centola, que máis podemos pedir? Claro, ou compañía. É sí, sí. unha boa mesa nun, nun eh. bo restaurante, pois pues já está. Que eh, máis queremos? Eh. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, a parte de restaurantes tamén hai centros de de de alugar, é dicir, vivendas rurais que sí. últimamente vin casos rurais aí por a zona, pertiño, eh que que que teñen un bueno pues ofrecemos aloxamentos extraordinarios sí, e, sí, e, claro. e de grande capacidade e ao mesmo tempo económicos porque están están ofreciendo ese digamos os, ga os outonos gastronómicos que ten tamén sí, que, hombre bueno, paga pena ¿no? é que aquí en Galicia bueno eu sempre digo Galicia e nós que somos do lo logro que temos que falar tamén da nosa vila pois Eh, a gastronomía é fantástica pero, pero que temos unha paisaxe extraordinaria mm. uns lugares ideales donde estar tranquilamente sí. o mellor momento para desestresar o mellor lugar para desestresar é esta zona, porque pois pues porque temos boa gastronomía mm. temos o paisaxe, aquí no Grobe estamos rodeados de mar, claro. que para para, para para que a mente poida descansar non hai mellor cousa que ver mm. al horizonte do mar e mm. bueno, pois pues, todo suma e isto pois pues, un un paraíso, ¿no? como decimos que vou sí. sí. dicir con, con razón vai o mérito por aí claro <ríe> <ríe> tamén, tamén, tamén claro. Sí, sí, sí. É que es, saben elegir esta zona sí, es ese é <ríe> para, para que lle dé o vento nah. sí. <ríe> vale. escoita eh, a, María, a, a verdade que falar contigo é, é ter ganas de, de probar ese trabalho de aquí ao día oito <ríe> Porque a mí tamén me gusta e da que xamos de aquí nos, nos disfrutamos tamén claro. da nosa gastronomía e por eso sabemos expresálo porque o disfrutamos tamén claro. e é importante Bueno, pois pues, eh, me parecei se faláramos nalgúnha ocasión pero voltaremos outra vez a falar contigo para que nos expliques porque tamén a festa do marisco do, do Grobe ah, paga sí. pena darlle publicidad Ah, e, ah y a, por suposto E outras cousas E outras cousas que no Grobe os empresarios e os non empresarios sempre celebran porque sí. hasta hai festas de todo o E, e, e poesía que teño entendido que parei que venga e, Somos moi dinámicos, aquí no Grobe pois, pois sempre digo hai, mo, hai moito, moitos artistas pero sobre todo hai moitos traballadores e claro. y, y, traballadoras que estamos pois, sempre ideando intentando pois, axudarnos uns aos outros para que se poida ver e se poda disfrutar de todo o que o Grobe pode ofrecer, e iso é fundamental e gracias a vos que nos axudades e nos dades vos tamén e, Que queremos é eh, que sí. os nosos escoitantes xente De, de exactamente de porque claro, no somos hablamos si prochándame a solo comunicamos lo que fai <risas> falta de comunicar y en, y en y entonces, pues sentirnos orgullosos de cabarnos precisamente de presente como mm -hmm. a ti que que nos ayuda a comunicar lo mejor. Pues moitísimas gracias por todo e nada, Una... a, a disfrutar da, da Centro Lano Grobe que agora mesmo, <risas> hasta 8 de dezembro é o, é o que toca, verdad? Pois, moi ben, estupendo Moitísimas gracias, María que, que gracias a vos eh, Bueno, ata, ata máis vernos que, que, que continuaremos Ata pronto, hasta, hasta pronto, pronto <risas> Unha aperta, eh, despedimoste con músico como sempre, veña Gracias, Ahí, vale. gracias. un saúdo, saúdo. se si quixen ver que costedoso o meu mundo podían mover non quixera ser pretencioso nin todo poderoso só queria ter Unas tres retiradas pero sen cada estación